Vi ska ta en titt i dagens tidning. Det står en stor artikel här på andra, i andra delen av DN idag om små, små figurer av betydelse. Det är symbolerna i vårt liv och vårt språk som blir allt mer tecken och symboler och sånt där som blir allt vanligare. Vi har tagit hit en sån där liten figur av betydelse, nämligen symbolforskaren Stickan Lindemann. Härtligt välkommen Vi har bett er komma för att få veta lite mer Om, om symbolerna symbolernas underbara värld Ja symbolerna Bara det att jag nickar till exempel Det är en symbol Det betyder ju och dag, dag Eller hej hej Eller liknande Eller goddag ja. god dag Eller hej hej ja. Beroende på hur många gånger man nickar Och hur vänligt man gör det Ja symbolerna De har en allt, allt mer framträdande plats I vårt samhälle Varenda liten apparat Har sina små, små saker Och där ute på vägarna Möter vi de här vägmärkena Och sådant som är som är helt enkelt symboler. Jag har själv hållit på att arbeta med att utarbeta symboler för våra svenska städer. Men det går trögt. Det blir lätt missförstånd. Jag gjorde till exempel en skylt som skulle föreställa symbol för Örebro. Jag hade då ett öra och så en liten bogusöbro. Men de flesta trodde det var Vaxholm. Ja. Så det, det var helt misslyckat. Oh, okay. Men en del, en del symboler har jag lyckats med rätt bra. Men de ska vara enkla, inte svåra, inte allt för ut, vi, ö, så där stora, utan ganska enkla ska de vara. Jag erinnar mig till exempel en, jag konstigt, den var för komplicerad, ett vägmärke. Det var liksom, föreställ ett hus, in i huset ser man en bil, vid bilen sitter en liten gubbe på en pall Och mjölkar bilen så här Ur bilens spenar Så rinner det lappar Det skulle vara tecken för en bilverkstad Men eh, den gick aldrig igenom Nej. Den, Men en som jag har En bra skilt som jag har Som just nu är introducerad Den föreställer en vit fisk På blå botten uh -huh. Och den och den betyder, bryggan tog slut för länge sedan. Vad den, den, sätter den på, på botten? Ja, undervattnet. Ja. ja, ja. Jo då. Fan. Det, är, ja. det är ett uppföljningsmärke till det andra. Ja, det är ett uppföljningsmärke. Ja, vi har börjat med uppföljningsmärken. För på vissa ställen kan man ju resa flera meter utan att det står en vägskylt. Alltså, då måste vi fylla ut. Vi försöker fylla ut, hela livet ska vara fullt av skylta Sen är det ju inte bara symboler med tecken Man kan också göra symboler med ljud Till exempel hu, hu, hu, hu. Så Ser det ibland i båtar Då betyder det Var snäll, lyft upp bryggan Jag kommer förbi, hälsa mamma Lite sådant betyder det, ja Det är så Ja Jag har själv introducerat ett symbolsystem hemma hos, hos, min, hos mitt hem ja. Där har vi till exempel gik, gik, gik, gik, gik. Det betyder Nu är det mat betyder det Då kommer alla barnen springande Jaha, är det inte lika Och då likadana? så säger jag säga, oh, oh, oh. Maten är slut ja. Sen har jag en visselpipa Vi, vi har skilda sovrum, makan och Jag, jag kan <laughs> ja, ja. förstå det ja, ja och då har jag lite visselpipa. När jag känner driften pockar, ja, då visar jag en lång och två korta. Så, så kommer de springande. Ja. Men om hon eventuellt skulle känna driften pockar, då kommer hon och så frågar hon: Jag tycker du visst.